Ska man sjunga in en sån här masurka bör man vara minst ett patrimand, faller då Annars blir det väldigt tufft, faller då, och när man står där utan lyft, faller då Om man ändå skulle lyckas sjunga den ut i ett enda andetag, faller då Får man vara nöjd och bra faller då, för att man överhuvudtaget står på bena Tjov var vad roligt helt otroligt att få vara bra i stunden. hur märker är att låten klingar i dyr, man hinner liksom aldrig med Det ser fågelkvitter, kroppen spritter när man fått sig i pariör Då bra inte kostet, man blir glad, faller. Jo, flöjt roligt, helt och otroligt Att få vara glad i stund, eller hur? märker ni ett låt, det ringar i dör Man hinner liksom aldrig med det sur Fågel i kroppen spritt När man fått sig för ödom och bra